No, herra kapteeni, mitä nyt? Kuule. <tätä> Olet aika jännä seikka. Totta törisit, herra kapteeni. Apaitos Petsylurahto. Huh, niin oli jännittävä. Onhan aare varmasti laivassa. Joo, herra kapteeni, hyvin ruumassa. No sitten muutko, käännetään kokka kohti kotia. Herra kapteeni, just niin myötä. Ja kokki, harjoitellaan niitä lauluja matkalla. No niin sillä yhteinen sävel ja sama Se on Piraatos mahti. Kuule, kukki, muistatko silloin, kun seikkailti ja seilalti ja seikkailti ja seilalti? Ja se oli silloin kauan sitten, kun laivat oli puuta ja miehet oli rautaa. Niin, ja se oli se, kun Death tell no tales. Se, mutta meillähän se toki. <kliin>